Hej och välkommen till Niklas och Leifs podcast. Vi är två killar som går på alléskolan i Hallsberg, vårt teknikprogrammet. Och nu ska, vi ha, nu ska vi göra vår podcast som är vårt projektarbete. Nej, inte du vet lite om vårt projektarbete? Jo, det går ut på att vi ska göra en egen podcast. Och vi kommer att sända ungefär 3 till fyra avsnitt nu är veckorna som kommer. Och eh, lite om mig själv. Jag heter då Leif Svensson och eh, kommer från början från Pinsbong. Men nu går jag på orienteringssymnasiet här i Halsberg. Eftersom jag väljer att eh, satsa på orienteringen som en lite Vad eh, är din bakgrund, Niklas? Ja, jag, eh, som jag, jag Niklas. Jag kommer från eh, Sträggnäs och jag går också här på orienteringssymnasiet i Halsberg. Och jag och Leif har att vara klasskamrater. Mycket trevligt. Och som sagt, under några podcastar framöver så kommer vi vi, inte, så kom vi berätta lite om vad vi tycker och sen några ja, heta ämnen som kommer upp ska vi ta hand om. Ja, och i dagens podcast så kommer vi prata lite om populära internetvideos som sprider sig. Och då är det bland annat Harlem Shake som har gått som en våg i media och även... Låtar som görs om med där en get sjunger i, i referängen. kommer vi prata en del om och sen kommer även två gäster och då ska vi prata lite om dopningsfall bland skidåkare och i övrigt eftersom vi då är elitidrottare så är detta ett ganska aktuellt ämne för oss. Ja och då kanske vi ska gå direkt över på Harlem Shake. Ja och. Och som sagt, så har det spridit sig ganska mycket de här senaste veckorna i alla fall. Jag fick möta den första gången för ungefär, kanske två veckor sedan. Då var det en polare faktiskt eh, som hade lagt upp en på Facebook, tror jag. Och jag fattade inte riktigt vad det var. Men då så fick man ju ganska tidigt se att det var en ganska spårad eh, sorts av dans, skulle man väl kunna säga. Ja, jag fick höra. Jag hörde Hauslåten som eh, i dagens videos. är eh... Som musik. Den hade jag hört innan. Men jag hade inte lagt märke till att det var någon speciell dans som var till. Så när jag såg det första gången. Så surfade jag runt lite på det här. Och då såg jag att det är ingen ny grej. Det här med Harlem Shake. Utan det var någon snubbe. Redan på 80-talet. I stadsdelen Harlem. Då naturligtvis utanför New York. Som började. Att göra en dans. För att få ur sig energi. Istället för att göra brottsliga handlingar. Ja, jo. Ja. Nej, men eh, ja, för jag tror det var en vann fluga liksom som var på nätet just nu. Och, eh, ja. Men jag tror även att det är många som använder det just nu. Till exempel, senaste gången jag såg det var Postkodsmiljonären Ja, jo, den har jag också sett. Ja, och jag tänker liksom, eh, den kanske inte har hört till där. Men jag vet inte. det känns som att de kanske testar något. Nytt då. För att få upp tittarna till nästa gång. Då kanske ja. de så här tänker av, ja, det här var eh, det här var något nytt. Vi kanske får eh, se något nytt nästa gång. Så vi får att titta siffror på det sättet. Ja, jag såg ja, lite det. på Aftonbladets hemsida. de hade de samlat en del av de här Harlem shake -videosarna. Och då var det olika då som hade postat. Den som har fått mest publicitet i Sverige egentligen. Var de här brandmännen från Borås. Som fick för sig att göra en Harlem shake i lite mer erotisk tappning på arbetstid. Och det här blev ju då naturligtvis en del uppståndelse bakom. Ja. ja kan jag kan tänka mig. Jag har inte sett en videon och det ska jag göra nu direkt. Efter programmet tror jag. Men jag själv tycker jag det är kul. Eller alla de, de tre första gångerna var varit kul. Sen så blev det lite spårat när han tog det till påskomiljonären och flygplan av brandmän, ja. liksom Det kanske... Ja, det kanske finns vettigare saker att göra egentligen. Men ja. Ja, kul de första gångerna skulle jag säga. Men det är ju ofta så med de här trenderna som går över internet. Att eh, om eh, bara två månader. Då kommer man knappt ihåg att de här videorna fanns. Nej, precis. Det var ju om som här bara. Ja, det var ju som eh, när jag lade trollansikterna, eller vad det var. Då var det mycket sånt... Eh, jag trollface. Ja, trollface, så heter dem ja. Men, eh, satte på det på världsstjärnor till djuret som gjorde konstiga grejer och sen så skrev de väl lite smått. Så det blev en liten serie av det, typ som Kalle Anka serie kan man ja, säga. Ja. Nej Men det håller inte i längden. Nej, det får vi kanske ta upp med våra gäster sen också. Ja. Men sen det här med Goat-version, som det heter, när de klipper in getljud i refrängen på låtar, det är också någonting som har kommit nu de senaste veckorna. Där i stort sett allt från gamla klassiska låtar till nya låtar ändras. Och så är det en get som kommer upp i refrängen där det är ett återkommande ord och så klipper man in getljudet. Men alltså, det verkar ju som att det här djuret, är, det är alltid samma get. Ja. Det, det, är inte, det... Samma... det finns lite olika, men det är en som är i de flesta. Ja, ja jag tänkte på det. Det skulle vara lite roligt om att satt i en där, kanske. kanske. <laughs> de eh... Det skulle vara lite roligt att se. Men eh, ja, eh, vi har faktiskt fixat det sådant klipp. Ja, som, just det eh, Taylor Swift. I Taylor Swift. Ja, då, då kör vi på det så får ni höra ni, hur det är Så kan det låta eller så låter det. Det var, det var den första jag hörde, det var den här. Jag, jag tycker jag var riktigt kul. Ja. ja. fast äh, går man in på Youtube och surfar vidare så blir det rätt enformigt form faktiskt. Ja, som äh, de flesta andra grejer skulle man säga. Ja, precis. Äh, ja. Då ska vi väl presentera vår första gäst. Eller ska vi göra det nu? Vad tycker du? Ja, det kan vi göra. Ja, äh, det är en kille som bor, kommer från Hallsberg. Han går på naturprogrammet på Alie också har orienterare och går på orienteringsnässet. Ja, mm. ska få presentera sig själv lite. Ja, jag kan bara säga att han han är schysst. Ja, tack Jo, Oscar heter jag. Och jag tycker jag gjorde en ganska bra sammanfattning då. Ja, tack, tack. inte hälsningar. Jag vill gärna se det igen. Nej, du kan väl... Äh, du har äh, nästan vunnit SM. Ja. En sak. Jo, en SM förra året så ja. fick jag med en sidomedal hem. Ja, men vi kan ju mm. säga att han var bästa svensk var det. Eller var han någon... Ja, en polak tror jag. polak som var före som... Ja, var mm. lite oschysst. Ja. <laughs> ja, men, men det var sådana reglerna. Ja, precis. De får ju fortfarande tävla för en svensk klubb och springa. De behöver inte vara svenska medborgar de man S, utan det är en svensk klubb, så egentligen skulle vi orientera mot tyska mästerskapen. Ja ja, ja, ja, precis. Men det är väl inte riktigt mycket motstånd där, kanske. Inget prestige. Nej, nej. nej men om ska jag säga du om de här grejerna, så vet jag inte. Ja, jag tycker, jag tycker väl det är ganska kul. Fortfarande. Jag har inte så mycket på dem. Nej, nej det jag inte tjata utan direkt om man ska lyckas hålla i ett tag. Ja. så det, är det ligger några pengar i de här grejerna. Ja, det, alltså det, Man skulle kunna sminga in massa reklam och skit i de här videorna. Ja, det har Ja, jag tror lätt att om de vill se till exempel Britney Spears Pamela Andersson i samma Harlem check, då är de kunna någon Gå in och pumpa in pengar För att de ska göra en Harlem Shake tillsammans Så jag tror att man skulle kunna tjäna Ganska feta summor på det Om man var en kändis Samma det, det här med flygbolaget det var det några studenter som körde en Harlem Shake ja. Och eh, flygbolaget sen De bara backade upp och sa Nej det här är inte vi ansvariga för Men de tycker ändå att publicitet på ett positivt sätt ja. Genom att de dansade i deras flygplan Ja precis. Så då det blir inte som i reklam. Ja, ah, ja, det finns från en um, massa fuskel grejer här nog. Ja, så Ja, skulle du kunde vara med, med en Harlem shake. Jag vet inte förresten. Man utav ja. Jo, Det, det... det skulle jag kunna göra. Det men, ja, men då skulle väl jag vilja göra bara med i någon original grej. Okay. som typ som är mm. flygplanet fast i. Ja, något... Det ska vara någon här... original milja. nytt skulle vara. Mm. något nytt. Inte bara med som de nyss gjorde i Örebro. Den skulle inte göra, nej det skulle jag bara kännas mainstream. Ja, du menar eh, våran kompis? Nej, det var några som gjorde på Hågostorget. Ja, är ja. lite större. Så. Hur många var det som deltog där? Vadå, de gjorde mitt ute på sånt. Ja, ja, de mitt ute på centrala Örebro så sen gjorde de ett event på Facebook. De bjöd in en massa folk. Och sen, sen körde de, Men jag vet inte hur det gick till, men var inte där. Men. Det blev lyckat. Tror du? Ja. Jag har inte sett så videon den har jag inte upp men ja, Den ligger väl ute nu skulle jag väl. Ja, jag tror, det borde den bli. Ja, det är bara att ni söka på Får länka den här efter programmet. Ja, det kan vi göra. På vår Twitter. Vi ska skapa en Twitter, men... jag vi inte. Vi kommer med mer information om den ja. senare. Så kan ni även chatta med oss via en hashtag. Men det kommer vi mer. Det blir mer information senare, som sagt. Ja. Eh, om, om goat då. Vad säger ni då? Ja. Jag skulle inte göra en goat själv <laughs> skulle jag inte göra. Nej. Men, eh, det är det är ett kul initiativ i alla fall. Ja, men vem är det som kom på det live? Jag jag säga känns så. Ja, det känns som att det är ju stället man bara vill hänga med Första gången så det var ändå så här man såg så här en låt, man visste den här låten, jag vet hur den låter, men så såg man att det var något med Goat. Det, då lockar du att klicka. Oh, ja, ja, ja. Då klickar man ju liksom. Och sen det, när, man, när den här geten kommer upp första gången, då, då är det ju <laughs> då svårt är det... att låta ja. i och skratta. Den var fast i träsket, som sagt. <laughs> Nej, men ja, han har lyckats bra, skulle jag säga. Ja, verkligen. Ja. Kanske inte lika bra som Harlem Shake, då, men... Det kanske kommer, eller det kanske är lite svårare att göra än Goat också. Då måste man ha ett program och på och och sånt. Men sen ser man också här med att Harlem Shake, det visste inte jag kanske nu eh, igår när jag läste om att det var gammalt. Att det, att det verkligen var gammalt. Jag trodde att det var en ny grej. Ja, ja. Så, vem vet, Goat kanske var någonting gammalt också. Ja, vill inte kolla upp. De sjöng med jätter kanske de gjorde. Det. Ja, ja, det förresten. kanske är någonting. Jaja, ja. det finns säkert folk som gjorde det började tidigare. I spent my time watching the spaces that have grown between us And I cut my mind on second best or the scars that come with the greenness And I gave my eyes to the boredom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 Search for between the sheets or feeling blind or realize all I was searching for was me. Oh oh all I was searching for was me. Oh, yeah. Keep your head up, keep your heart strong. No, no, no, no. Keep your mind. med keep your head up. Ja, och nu har vi fått in ytterligare en gäst här i studion. Karin, presentera dig själv. Ja, jag heter Karin som sagt. Sensson. Jag kommer från Nissan. Men nu går jag i här på min sida sätt. Trevligt. Ja, det är trevligt. Äh, ja, och det jag tycker jag om vi gör är att orientera. Sånt. Men du sa att du kommer på Finnsprång samma ställe som Leif. Då? Ja. Så ni är så eller? Nej, jag inte, det, är... det var inte. Jag har varit på din och har en lösning. Ja. gick inte på samma ställe. Ja. Det finns ju faktiskt två i Finnsprång. Ja, det <laughs> ja, ser man på. Ja, ja. ja men jag skulle vilja snacka om doping. Det var stort på schemat. Och eh, det var väl efter den här i granskning som spelades upp förra veckan som det var en diskussion om när de hängde ut massa skidlöpare om att de hade för höga hb-värden helt enkelt inför mästerskap och sen då kanske inte egentligen ha så höga när det inte var, eh, när det inte var några tävlingar. ja Och hb-värden, för er som inte vet vad det är så är det ett tecken på hur många vita blodkroppar man har i blodet. Som då kan transportera röda. syre, röda, mm. ja. röda blodkroppar, ja, kan <laughs> transportera blod har eh, ja, som vi sagt. går i natur också. <laughs> hon kan det här. Ja, men hur ni har sett den här då, dokumentären? Ja. Eh, vad tycker ni? Vad är den första reaktion? Eh, alltså Det var väldigt intressant och bra. Det eh, som att det liksom... Det är ju en viktig fråga. Alltså även fast det är nu, många ny Men det är liksom 20 år sedan måste de ta upp en ny liksom. ja, Jag tycker det. ändå det är, liksom, det är ändå ett ämne som ska diskuteras. och För Jag känns som att även fast man tänker att idag. Så exempel, idag är det idag inget nytt för mig sig. Alltså innan skitsporten. Nej man det. vet ju inte. Så tänker man, alltså, är det verkligen så? Ja. Alltså, det. Ju... Jag de har ju så många gärna sett att... Trycker dölja det på som men jag har inte riktigt koll. Nej. Men ja det är ju som Läs Ansons. Det var en dag några år sedan han körde. Men med dem, det var ju väldigt skriverier om hur mm, det sen, Men det kanske var andra saker. Det blir ju också man börjar undra när det är en nation som sticker ut extra mycket. Varför, vad är det som gör att just de har blivit så bra? Det är ju visst, de har en speciell träning men att alla. Just blir så mycket bättre än någon annan nation Det väcker ju sådana tankar. Mm. Det är sant. Men det här det var ju om 90-talet. Framförallt i Lactis när de hade sin första kontroll ska man väl säga. De skrev mm. upp alla blodvärden på löparna innan starten. Och då visade det sig att den här killen han kom ut då. Jag kommer inte ihåg om det var en finsk som hade tillgång till det här och det var han som kom ut med de här papprena. där vi stod där vi var väldigt höga blodvärden på väldigt många och de sa även att de, vissa skulle inte ens få starta i år om de hade så höga blodvärden mm. Men var det var ju liksom överhälften som hade värden som inte hade tillåtna idag ja, vissa ja. var ju till och med farliga eh, hälsomässigt Ja, det var ju en, någon eh, eh, ryssen och sånt ja, som hade väl 198 det är att när man har så mycket så blir blodet ganska tjockt mm, och då kan precis. det bli till typ blodkroppar och sånt mm. som gör att man inte kan, alltså man bara kan kollapsa. Det var ju det innan starten så var det en, jag tror det var en italienare, hon ah, kollapsade ah. innan starten och det kanske var för att hon hade för höga blodvärden. är mm, ju blir så tvärtutande blod liksom. Ja, så... Hon kunde kanske. det var ju tur att det hände innan den mitt under tävlingen, För då kanske hade det blivit mer allvarligt. Mm. Mm. Men det är, det är någonting allvarligt där, tycker jag i alla fall. Mm. Och jag som såg. Jag tycker att det var. Eh, ja, jag tycker det var, det var bra att de gör det här. Riktigt mm. bra. Ja. Och det känns som att många håller på att förneka det här när de var på intervjun, Men jag är nog. Någonting har de gjort ja. tycker jag. Ja, det där tror, tror jag med. Alltså, så tycker jag, alltså, den här dokumentaren fick ju riktigt liksom kritik för att de, alltså, de tittar ju bara på ett test under ja, en mm. tävling. Man måste ju kolla den längre. Jag men, ja, och så vet man inte heller riktigt alltså, om man här värna verken var relevanta. Alltså, ja, det, de kan det var ju något fel. Jag såg något också. program efter så var det någon forskare som uttalade sig om att det är, mätmetoden kan ju vara fel också. Mm. i de mätter det. ändå nej. så känns det som att. liksom det kan Så väl fel, kan, kan, Det kan väl fortfarande ja. vara åt fel åt rätt håll för vissa. Känns det som att det kan det bara vara fel åt det lägre eller det högre mm. eller det högre med det? Mm. Ja, precis som någon kille eller tjej då som hade kanske 175 att det kanske egentligen då var 180. Det vet man inte. Mm. Men ja jag, jag tror att någonting har de gjort och det är vissa många skyller på att de höll på med det. Ja. det går inte på så höga värden. Nej det de är jag känner jag också. Det pratar de pratar om de här forskarna. Liksom. Ja, det är just det också. Vissa deltävlingar där de har tagit fast åkare, det är just för att tävlingen har varit på hög höjd. Och det är nästan bara på tävling på hög höjd som det blir en jättestor skillnad mellan åkare som har sig och vanliga åkare. Mm. Om tävlingen är på låg höjd så blir det ingen jättestor skillnad. Jag förstår. Men eh... Det var väl också några svenska inblandade. Ja, Lars Håland var en av svenskarna som hade rätt högt blodrar också, han hade 175. Ja, han var egentligen inte är jättehögt, men det är fortfarande över gränsen på fat. Mm. Ja, men ja, man såg att han blev ganska nervös skulle du säga. Ja. När de inte han. Och han sa då att det inte var höghöjd heller. Nej. Han... han sa att det var liksom han naturliga att han hade högt. Ja, naturligt? Ja, precis. Men... Han alltså sa att han underpresterade ifall han var på hög höjd, och vilket blir ganska konstigt om då ja. för. Alltså, det kan ju vara UR också. Han kan ju haft väldigt högt normalt och liksom. Och sen att han inte ricker det på samma sätt. Ja, Men ja. alltså ja. Man vet inte. Men det är ju bra nu svenskarna har i alla fall gått ut och låter alla värden på åkare ända sedan den perioden och fram till nu. Deras värden var öppet för allmänheten så att de kan se att Sverige inte har varit med om. Och några dopade löpare. Ja, det var inte bara det här landslaget det kanske var Som de hade det däremot så är det ju vissa landslag som till exempel Ryssland som inte vill lämna typ. Det göra. Nej, fast de har ju ett litet förflutet med doping. Ehm, skidåk eller i någon de flesta sporter. även om jag inte tror på att de dopar sig just nu i skidlandslaget det hoppas jag att de inte alltså, tänk om det skulle komma fram liksom, om du så häller och i eller då hända. Ja. Alltså vilket chock det skulle vara. Ja, ja. Men de har ju målat typ som hjältar. i ja, det är länderna liksom, ja. kommer det är liksom våra hjältar att de så i veckan. Alltså, liksom. Ja, alltså, de skulle kunna döda skitbotten i skitsvotten i att typ hälna norrtug Ja, liksom verkligen, droppa, verkligen. det ja, ja. skulle det ja, ja. har ju verkligen där som nationalsport också. Mm, Så precis. det blev ju väldigt mycket kritik från norsk sida efter det här uppdraget och granskningsprogrammet. Mm. Ja, för det är väl som sagt, det är ju deras nationalhjältar som de hängde ut. Och de det är lite att de kanske inte vågar tro heller ifall, om vi säger gärna, eller ifall han skulle vara, jag vet inte det. Men om man skulle vara det, då skulle liksom deras Landslag, landshjälte var en bluff. Ja, ja, precis. det vill man inte. Nej, med, liksom. nej, precis. Man vill, man vågar inte det. Mm. Men sen är det också det här med straffen på doping. Jag läste på någon sida att det var en tennisspelerska från, jag tror från Ukraina som blev ertappad för doping. Men hon fick bara sex månaders avstängning från tävlandet. Det tycker jag är lite ja. lågt. Man borde egentligen bli helt förbjuden från att tävla. Ja, men man jag... har faktiskt fuskat till framgång. Då borde man inte få vara med längre. Nej. Men sen kanske man... Jag vet inte hur grov den här fuskningen var. Eller vad man ska säga. Hur, för jag, jag har vissa som liksom har kanske mått dåligt. Och tagit då en viss huvud... För vissa, alla huvudvägstabetter är ju inte tillåtna. Mm. Heller. Nej, inte. Så då kanske jag och så här väldigt lindriga. Så hon råkar ta fel typ huvudvärkstablett. Ja, då är det ja, en tjej den, en annan. Oh. Fast det är ändå dåligt att hon inte vet det. Oh. Ja, precis. Oh, för alla är. sådana läkemedel som har effekter och ger någonting som kan ge dopningsfekter ska ju man få licens för dem. Ja, men som sagt, hon ja, hon har ju fått skit för det och det kanske inte det går väl inte så bra för henne nu. Hon har ändå det på sin hylla eller vad man säga. Hon är ju nästan stämplad som mm. en dopare ändå. Ja, precis. Ja. Fast var misstag det är så. Man, mm. man kommer ju aldrig komma från något sånt. Mm. Mm. Nej, jag, var var. jag menar, man ska bli avstängd på nöjdstid. Det börjar ju få också liksom, hur grovt man dopar. Så. Ja, precis. Nej, men man kan, Dom -dom -de kan ju det liksom vara... alltså, Tänka att nej, nej, det är ju bara fel om liksom. jag ska inte göra det. Mm. Sen är det också är en del som har astma. Det är medicinen man använder då, den är ju dopingklassad ja, egentligen, men de får ju använda. Ja. Och då mm. kan man ju se att det är ju också lite, tänk om den här, det är ofta om den bara har gått över. Mm. Då kanske det blir dopingen då använda medicin. Mm. Ja. Ja. Var, det var väl i det var väl inte följt år sedan det var. Hon var väldigt så här, ja, att det, där och det var liksom dopingfassad. Att ja. hon trodde att hon liksom inte var i att man liksom kan möjlighet än bara vi... till normalt matläggning. Ja. Mm. Ja. Ja. Men eh, tillbaka till de här blodvärdena. Jag tyckte det var ganska eh, roligt. Eller det var väldigt skönt att se. För det var en annan svensk då som inte var med på förgranskning. Men han egentligen skulle ha varit med på förgranskning. Jag får med att han hette jo, Johansson eller något sånt ett namn. Mm. Ja, vanligt namn. Ja. Ja. Ja. Ja. Nej, men det var något sånt. Och i alla fall. Men han gick eh, när de kom och konfronterade han så gick han senare dagen efter till då ett, det namns vårdcentralen. Och tog nya bodvärden två stycken, ja. Som visade på att han hade just de värdena. Så de ville inte ta med han. i. Aha. Ja, han, okay. liksom, ja. han, han hade Han ja. hade Men sen vet man inte om han hade... Jag tror han hade de här lite lägre Kanske 160-165. Ja. Men det är högt. Men det är ju, det skulle, ja, för vissa skulle man ju kunna tro att det är dopen, som han, han var ju ren, kan ja. man säga. Mm. Och det var väldigt bra att det, kom, det var bra för han också. Slapp han ju alla det här, det här snacket om mm. sig. Ja, precis. men tänk mig som de här som ändå varit med på här inte har dopet sig. Alltså, Så de, de blir ändå uthängda. Ja, liksom. men alltså, det är deras, liksom, han är ju på varumärke typ. Ja, ja, det är det. Och han har ju jättemycket typ sport. Det har en någon sån här jag har inte någon som har klädmärken. Ja, mm. Men det måste ju gå sämre så. Alltså det känns... Men jag tror det blir ju naturligt att man blir uthängd när man har utmärkande värden. Ja. ja det är inget ja. konstigt så, men det blir ändå en negativ effekt. Mm. Ja, så Det blir nästan så fort någon vinner någonting, då blir det snack, då blir det snack direkt. Ja, nästan. Det men just det här var ju ganska extrema fall, ja. kan man väl säga. Just eh, kanske att de ligger på en ganska låg nivå innan ett mästerskap kan, kanske på 140, och sen så då helt plötsligt under Ven så ligger de på 175. Det är inte en normal höjning. Nej. Utan, det var väl kanske sådana lite mer eh, groteska skillnader som de hade, hade med på försnitt. Jag såg ett annat eh, klipp. På SVT-s hemsida de presenterade en undersökning bland helt vanliga ungdomar som går på gym. Mm. Det var inför 10 000 som svarade och det var ändå över 5 som använde dopingpreparat för att få större muskler. Okej, ja, är det alltså? över 5 som använde dopingpreparat. För, bara för att få större muskler. De är inte ens i, i tävlingssyft utan bara för att få större muskler. Mm. Det, kan tycka, men det, är, det känns lite mer okej okay om man gör det för att liksom bli ja, men. Eller sånt. Men det är ju bieffekter. Ja, ja, ja, det är klart. Men det gör mig ju på ingen risk. Ja, det gör man, på det, man gör ju inte det för att vinna. något. Nej. Att på tala om där här. Liksom, all den här lintisterin som har blivit. Mm. Alltså liksom, ja oh, gud. Vad menar du? Alla ska vara så himla liksom hälsosamma och träning som och på djur. Alltså det är ju bra. Mm. Det har ju gått till överdrift. Alltså, ja. Folk, om de har varit på gymmet så twittrar han liksom. Aldrig ja, har varit på och gymmet. Instagrammar och liksom aldrig. aldrig ja, ni menar det, hashtaggen aldrig vill <laughs> Men det är ju bara, det är ju något, det är bara skoj, <laughs> jag, tror jag. Ja. Nej, det, ja. Nej, men, men känns som att sånt kommer alltid aldrig, aldrig försvinna. Att man, man vill ju skryta ja. om sin ja. träning. Ja. Det kommer ju alltid, man ser ju vissa sitter tre gånger per dag och har tränat. Men egentligen så är det väl kanske hälften lugn. Men ja, det är ju, om de tycker om att skriva det så ja. ja, får de göra det. Jag tycker det är lite kul också. Det är bra det blir, att allmänheten blir lite mer att det blir en mer hälsosam bild av normerna. Att det blir mer hälsosam det tycker jag bara är bra. Man ska vara ja. aktiv och hälsosam. Ja, det är bra. Men så vet man inte om de gör det i andra länder, till exempel. För då känns det, det här kanske är mest i Sverige, som vi pratar om. Mm. Ja, precis. Och då blir det lite kul för oss. Att vi svenskar är mer än andra ja, länder. Då blir vi, vi som liksom, folk vill vara som svenskar. Mm. Det är väl lite det är häftigt. Så att säga. Mm. Ja, och nu börjar podcasten lida mot sitt slut och vi kommer att avsluta med en hauslåt som Jon Dahlbäck står för tillsammans med Agnes som står för åkullsarna. Den heter Life. Ja, tack för att ni lyssnar.